sok dolog a Bibliában, ami nagyon egyszerűen kezdődik, aztán mi képesek vagyunk száz meg ezer évek alatt egészen óriási dolgokat felépíteni belőle, meg komplet liturgiákat. És ilyen a gyerekbemutatás is vagy, ahogy az úrvacsora volt, hogy Jézus csinálta valamit, ami egyszerű, meg, meg, meg, meg lényegre törő, meg, meg szép. És akkor ezt mi túlgondoljuk. De a Bibliában azt olvassuk, hogy amikor ott az embereket gyógyítgatta, meg tanítgatta, akkor jöttek hozzá a gyerekek, és akkor mindenki próbálta a gyerekeket elzavarni, meg azt mondta, hogy da, da, da, da, da. nem így van ez, engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és akkor megállotta a gyerekeket. És azt mondta, hogy ha olyanok nem lesznek, mint ezek a kisgyermekek, akkor nem látjátok meg a mennyek országát. És mi a gyülekezetben ezt szoktuk csinálni, hogy amikor van egy új kis, babája a gyülekezetnek, nem azért, hogy ő aztán gyülekezeti tag legyen, nem azért, hogy ő ettől hitre jusson, nem azért, hogy ettől ő bejusson a, a országába, semmit nem tesz ez a dolog egy kisgyerekkel. És te annyit, hogy mi a gyülekezetben azt mondjuk, hogy fontos a gyerekért imádkozni, és milyen jó, amikor az egész gyülekezet együtt imádkozik egy kisgyerekért. Amikor egy baba megszületik és már eléri azt a kort, hogy így meg lehet fogni, akkor szoktunk érte imádkozni egy gyülekezet előtt. Abban a kiváltságos helyzetben vagyok, hogy a Jakab család, Balázs és Emese gyermekeit sorban, Budapesten én mutathattam be, vagy én imádkozhattam értük. Először ugye Eszterél, aztán csengélét. Gendér, majd lett egy nagy szünet. és Tehát, egy ez a, a másfél-két hónapos korában kellett volna a lellét bemutatni. Hát egészen egy sikerült elhúzni ezt, hogy, hogy, hogy, hogy ez logisztikailag összejön. Senki nem tudja, hogy teológiailag ez még érvényese. Tehát, hogy ez ezt beszámítják el odafent, de megpróbáljuk. Úgyhogy... De egyébként nem is volt, hogy melleti, agyoképpen már saját magáért is imádkozhatta, ez <gül> így <gül> megvan. Na, Lelli! Gyert, gyertek, gyertek ki, ha végig egész család! Mindenkit a kezembe fogtak! Megfoghat úgy. győrőséget! Megfoghat a győrőséget! Kicsit, Csak jó? Őt, akkor regált egy kuszítatja. Ugye az a nehéz, hogyha már nagyobb, akkor el tudnak mászni. Ezért csináljuk ezt is fogam. Imádkozzunk, ták! Jó, nekem De nekem ilyen jó! Megfogja a nya. De én is megfogunk. Imádkozzunk lenne, jó? Drága, mennyi atyánk, hálás szívvel állunk meg előtted, És először is én kérek elnézést, hogy ilyen sokáig tartod. De köszönjük, hogy köszönjük, hogy imádkozhatunk a kicsi lelőjére. Köszönjük az ő kis életét. Köszönjük, hogy ő tényleg egy ajándék volt ennek a családnak. A, a nem várt ajándék, vagy a meglepetés. És olyan, olyan sok boldogságot hozok nekik. Atyánk, köszönjük ezt a gyönyörű kislányt, és kérlek, hogy áld meg az ő életét. Kérlek, hogy hogy, hogy amikor, amikor felnő legelsősorban ezért kérünk, akkor, akkor ő is hagy ismerjen meg téged, hogy ő a te gyermeked lehessen. Atyám, kérlek a szüleiért, balázsért és Emeséljél, de olyan jól látni, hogy, hogy a többi gyereküket is úgy nevelik szeretetben, örömben, hogy, hogy jó példát mutatnak hogy hogy vezetik őket. Úgyhogy kérlek, hogy, hogy lelét is ebben a szellemben neveljék, de miért is csinálnák másképp. Atyán, köszönjük ezt a kicsi kicsileget, köszönjük a boldogságot, amit adtál a családjuknak. Kérjük a te áldásodat rá, nap mint nap, hogy, hogy a kicsivel le tényleg örömöt, boldogságot és áldást hozzon az ő életükben. Köszönjük, hogy jó, hogy jó rájuk nézni, köszönjük, hogy jó látni a te áldásodat az ő életükön. Köszönjük, hogy valahogy így képzelünk el egy, egy benned hívő családot. Köszönjük az ő életüket, az ő bizonyságtételüket. Kérlek, áld meg őket minden szinten. Kérlek, legyél velünk nap, nap, És kérlek, különösen, különösen imádkozunk a kicsi leléért, és az ő szívéért, és az ő lendő hitéért. Hagy ismerjen meg téged, hagy ragaszkodjon hozzá. Hagy növekedjen majd ő is a hitben. Hagy legyen ő is olyan jó bizonyság, mint a szülei. Kérlek, a testvéreiért. Fiat nevében. Milyen messzire vágott, ha egyre messze jutott. Nem merte tovább jönni. Szia, te gyereke. Ha lesz itt a Ez már megy, ez már megy, ugye? Számon, itt jó ide? hogy nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket, de nem ti köszöntetek engem nagy szeretettel, örülök, hogy itt lehetek. Már nagyon sokszor nekifudottunk ennek, hogy, hogy először is bemutassuk Lellét, aztán eljöjjünk ide, és, és már majd kétszer majdnem sikerült, de ami késik nem múlik. És én nagyon örülök, hogy itt lehetek. Jó rátok nézni. Madaráz István vagyok. Dapestről azért vagyok István, mert édesapámat is Madaráz Istvánnak hívták, és ő azt szerette volna, hogy én ifjabb Madaráz István legyek, de az meg milyen béna. Én azt szerettem mondani, hogy ő legyen idősebb ősbb de az meg milyen béna, és akkor így lettem én István. Még jobb, mint a Pityu. Még jobb, mint a Pityu. Várva Pár hónapja Budapesten, a Budapesti Golgot egy gyülekezetben tanítottam én egy sorozatot, de én ezt nem hívom igazából ezeket tanításnak, de, de mindegy, mert én nem vagyok egy nagy tanító, meg nem jártam teológiára, meg jó is néznénk ki, ha én tanítanám itt a népet. És az egy olyan sorozat volt, amit az a vágy hívott életre elsősorban bennem, aztán Tűnt, hogy másokban is, hogy néha az ember belefárad ebbe az elképesztően sok szuperhősben itt a Bibliában, hogy itt mindenki tökéletes és mindenki mindent jól csinál és mindenkit Isten ezért nagyon megállt és ezért mindenki nagyon jó bizonyság. És az ember hallgatja, akkor egy idő után így elbátortalanodik, hogy ez tök jó, hogy mindenki ilyen jó, csak én nem vagyok ilyen. És, és ebben nagyon sok hívő bele fárad, vagy belekeseredik, vagy, vagy, vagy csalódik, és akkor kijég, és akkor már nem is érdekli az egész, és én értem, hogy ők olyan jók, de én sosem leszek ilyenek. És akkor csináltunk egy sorozatot, aminek viccesen azt a szívet adtuk, hogy, tehát, hogy ez a, a rossz keresztényeknek szólt ez a sorozat, a megfáradtaknak, meg a besokaltaknak, meg azoknak, akiknek tele van a hócipője. És aztán meglepően sokan jöttek el, kiderült, hogy mindenki meg, -meg néha. És, és akkor elkezdtünk olyan alakokat megnézni a Bibliába, akik nem is teljesítettek annyira fényesen, ott mégis bekerültek a Bibliába, mint pozitív hős, és ezek egyike volt Sámson. És azért erről szeretnék nektek mesélni, mert a napokban valami miatt belolvastam a jegyzetem, és annyira szíven ütöttem saját magam egy saját mondataimban, hogy ráértem, hogy ez aktuális még mindig, nekem mindenképpen, akkor hátra nektek is. És Samsonról azt kell tudni, hogy ő, hogy ő Istennek az egyik kiválasztott embere volt, nagy-nagy dolgok örököse, Izrael megszabadítója lehetett volna. Ehelyett nagy mélységekkel és hegycsúcsokkal tarkított életet élt, és összességében egy bukott karriert tudhat magának. De mégis, semsorról mindenki hallott, még a gyerekisten tiszteleteken is előveszik, főleg a frizurája miatt, hogy hosszú haja volt, meg a tépett szét kézzel. Azt kell róla tudni, hogy nagyon sok volt benne, nagyon sokat kapott, ennek a nagyját elfecsérelte, de voltak jó pillanatai. Nem ő a legpozitívabb hős a Bibliában, sokkal több a hibája, mint amennyit végül sikerült jól csinálnia, pont olyan, mint mi. Ezért gondolom, hogy pont olyan, mint mi. Remélem, hogy ismeritek ezt az érzést, amiről az állam beszéltem, hogy olyan sokszor olyan sok pozitív példát tesznek elénk, és néha olyan pozitív ember áll a pulpitusnál, hát ez győrre különösen vonatkozik, <gül> hogy az ember így összehúzza magát a negyedik sorba, és azt mondja, hogy értem én, csak én sosem leszek ilyen. És jó ez a story, de ez csak vele történhet meg, nekem sajnos nem ilyen jó a kapcsolatom az Istennel, mert ő egy szent, én meg nem, és innentől kezdve már amit mond, az sem annyira vonatkozik rám. jó, ezek a tettek, tudom, hogy nekem is ilyennek kéne lennem, de én erről már lecsúsztam pár évvel ezelőtt, amikor Elindult az életem valamelyre, azt ott is maradtam. Na, ezért van nekünk így sám sok. Mert ő a hibáiban és a gyengeségeiben, sőt, még az erősségeiben is nagyon sok szempontból hasonlít ránk. És azért vicces, hogy az erősségét mondom, mert ugye az erőssége az neki kiemelkedően volt. Tehát ő volt az ő a kor, nem tudom, Toldi Miklósa, vagy, vagy Kinizsi pálya, vagy tényleg ő egy ilyen szuperhős volt, aki nagyon erős volt. De nem azért volt annyira erős, mert annyit gyúrt. Nem azért volt erős, mert nagyon sokat járt a konditerembe. Ő azért volt erős, mert Isten bele volt. Megem is eleinte. És, és ő pedig Istennel volt. Legalábbis eleinte. És itt már azért van kapcsolódási pontunk. Jaj, nem néztem meg az időt. Majd integessél, Berci, ha már... Sokat szoktam tanítani. Sok ja, jó. Én, én, én egy ilyen vizuális típusú ember vagyok, és amikor készülök valamire, akkor én ezzel kapcsolatban szeretek képeket nézegetni, meg sztorikat olvasgatni, bár, bármi, ami egy kicsit így inspirál. Ráadásul művészet történetet tanultam az egyetemen, úgyhogy pontosan tudom, hogy Sámsonnál én elkezdtem nézegetni ilyen képeket. Meg rengeteg festményen szerepel, templomokban, meg feszkóban. Sámson egy ilyen nagyon látványos, bibliai hős. Ö, nagyon sok művészt lehetett ez a ikonikus, tragikus, sorsú hős, jól is nézett ki, magányos, harcos, egy ilyen ágyi kötőbe, egy feszülnek az izmai, és vagy egy ilyen álkapocsal veragyon embereket, vagy oroszlánokat, tépszép, vagy egy nőbe van belebonyolódva, ő, de Villa, majd őről, vagy mert majd még beszélünk. És festményeken van, meg költeményekben, meg dalok szólnak róla. Sőt, képzeljétek el, van egy film is róla, az a cím, hogy Delila, Letöltöttem, belenéztem. Hát ez egy ilyen finoman erotikus film egyébként, úgyhogy nem annyira ajánlom, nagyon béna, de a megnéztem. De most minket ez nem érdekel, hanem azt nézzük meg, hogy a Biblia mit mond erről. És hogy nekünk keresztényeknek mi a tanulság szegény Seamson életéből. Ami a legfontosabb, és e, a, amikor olvasgattam, meg, meg, meg nem mondtam, szóval, hogy tanulmányoztam, de ez túlzás, gondolkodtam. Ez a story nem a hajról szól, és ez a legfontosabb, nem a hajáról szól. És, és az, hogy általában az emberekben az, hogy igen, Sámson, akinek a hajába volt az ereje, és levágták, és ezért elment az ereje, ez a felfogás nagyon sokat árt a Samson történetének, a Biblia hitelességének komolyan ve vehetőségének, ennek az üzenetnek, mert ebből ilyen, ilyen mitológia lesz, meg ilyen, ilyen eposz, hogy volt Sámson, meg az aranyszőrű bárány, meg igazságos Mátyás király, és akkor ezzel Sámsonnak a hajába volt az ereje, Mátyás király meg Áruhát vett föl. De nem jó, ha így gondolunk erre, szóval azért ez ennél sokkal komolyabb volt. És most szeretném elmondani, főleg akik nem ismernek, én halálosan komolyan összem a Bibliájának minden szavát, tehát hogyha a Biblia azt írja, hogy Sámsonnak a hajában volt az ereje, akkor én hajlandó vagyok elhinni, hogy Sámsonnak a hajában volt az ereje, de majd egy picit mindjárt megnézzük, és a Biblia nem feltétlenül azt mondja, hogy Sámsonnak a hajában volt az ereje, és főleg nem erről szól ez a történet. A, a, a bírák könyvében minden nem, fogom elolvasni. A birák könyvében ö, olvasunk egyébként semsonról. A 13, 14, 15, 16 részben, de ne jegyetek meg, csak szemelvényeket olvasok. Az Izrael fiai, ö, ez hol van ez a 13 1, azt hiszem. Mindjárt megnézem. Igen, 13, egy, csak ez egy másik fordítás. Az izrael fiai pedig újra gonoszul cselekedtek az úrnak szemé előtt, ezért az úr őket a filiszteusoknak a kezébe adta 40 esztendőig. És élte ebben az időben egy férfi Córából, a Dán nemzetségéből való, név szerint Manoa, kinek felesége magtalan volt és nepsült. Szeretnék talán egy pillanatra. És szerettétek, hogy a bibliai hősöknél mennyire sokszor előjön ez, hogy az édesanyjuk meddő? Vagy Szűz. Tehát, hogy valami mindig van, amitől lehetetlen, hogy neki gyereke lesz. És ez, ez nem vicces, de ez tényleg feltűnően sokszor és én azt gondolom, hogy ez azért van, hogy, hogy ne legyenek kétségek Isten közbeavatkozásával kapcsolatban. Ez a gyerek azért van, mert Isten akart valamit. Ha egy meddő nőnek Isten gyermeket ad, ott általában már Isten valamire készült. Igen, van egy nagyon jó barátom, neki van egy uh, nővére, de az ő családjuk úgy nézett ki, hogy az édesanyja megszülte a nővérét, majd 7-szer vetélt el, a 7 vetélterhessége volt, majd 10 év alatt, és aztán megszületett ő. Hmm. És ő mindig elmondja, hogy Isten biztos akart vele valamit, hogy ő így sikerült, és ő élve maradt. És, és minden orvos mondta, hogy most már nem kell próbálkozni, és és én azt gondolom, hogy igaza van. Tehát, hogy ez ennek úgy van ereje. Na szóval, harmadik versés. Megjelent az Úrnak angyal az asszonynak, és mondta neki, Íme most magtalan vagy, és nem szülkel, de terhes leszel, és fiatszulsz. Azért most megóvjad magad, és ne áll se volt, se más részegítő <coughs> italt, és ne egyél semmi tisztáltalant. Mert íme terhes leszel, és fiatszulsz, és van ne érintse annak fejét, mert Istennek szenteltetett lesz ez a gyermek, anyjának még ittől fogva, és ő kezdi majd megszabadítani Izraelt a filiszterusok kezéből." Átugrulok egy pár verset, az a hogy a férj az egy kicsit megijedt, hogy kitalálja, hogy most meg fognak halni, mert látták Isten angyalát, és könyörögnek Istennek, hogy ha nem akarja őket megölni, akkor küldje még egyszer ezt az anyjat, és még egyszer mondja el. Olyan... Az emberek nem jól kezelik ezt, amikor Isten üzel nekik. Az Úrnak angyala pedig újra eljött, és mondta Manoáknak mindentől, amit csak mondottam az asszonynak, őrizkedjék. Mind abból, amit csak a bor termőszörőből származik, ne egyék, és bort és más részekítő italt ne egyék, és tisztátalan ne egyék. Mindazt, amit parancsoltam neki, tartsa meg. Ezek a, ezek a furi dolgok, amit itt az angyal mond, ezt ez nem, nem akkor találtak ki, hogy na, na, hogy, hogy szorongassuk meg ezeket szegény embereket, hogy érezzék, hogy, hogy itt van komoly dolog van. Ez egy létező életstílus volt, egy létező fogadalom, ez volt a nazír fogadalom. A nazírok nem ittak bort, semmilyen ilyen típusú alkoholos italt, egy csomó nem ehettek, nem borotválhatták le a fejüket, nem éhettek halothoz, és ők voltak a nazireusok, vagy a nazírok és ez azt jelentett, hogy az Úrnak szentelt, vagy az Úrnak elválasztott. Ez nem ugyanaz, mint ma a Nazarénus, de a 6 ban el lehet olvasni, hogy ezek a nazírok kik voltak, és miért voltak, és mit csináltak. Szóval, ha valaki nazír volt, annak az élete az odaszentelésről szólt. Ő Istennek van szentelve. És sokszor nem is ő döntött el, hanem már a szülei. És ennek az egyik az egyik jele volt az, hogy nem vágjuk le a hajukat. Meg nem iszunk bort, meg nem fogdossuk a lottakat. Félig, meddig én is nazír vagyok, tulajdonképpen. Ö, szóval a levágása az ennek a fogadalomnak a része volt. És nem a hajában volt Sámsonnak az ereje. Az ő eleje a szentségben volt, abban az odaszentelődésben, hogy ő, ez az ember tulajdonképpen Istennek a jegyese, Isten eszköze, egy különlegesen Isten rendelkezésére álló ember. A szülei, odaszánták őt Istennek, és ezért Isten hatalmas erővel ruházta föl. Voltak mások is ennek a Bibliában, Sámuel proféta, keresztelő János tulajdonképpen Jézus is egy Istennek oda szentelt életű ember volt. A születésüktől fogva Istennek szentelték magukat, a, aki a Golgotha ikonográfiáját ismeri, csak Smith bácsi is ugyanilyen volt, az amikor még pici baba volt, úgy volt, hogy meg fog halni, és akkor az anyukája imádkozott, hogy Isten gyújtsd meg, ha meggyógyul, akkor én neked, neked adom őt. Azt mi lett belőle. E, szóval ilyen van. Ilyen van. És csak Smith sem a hajában volt az ereje, még hogy nem volt haja. Egészen korántól, de mégis Isten csodás dolgokra használta. Sámsonnak az ereje az az Istennel való kapcsolatában volt. Szerintem ez nagyon fontos. És az is fontos, hogy és ő ezt a kapcsolatot adta fel aztán Debülaért. És ekkor veszítette el az elejét. Nem akkor, amikor levágták a haját, hanem akkor, amikor ő ezt az odaszentelt életet egyszer csak feladta egy nőért. És ez nagyon elgondolkodtató innentől kezdve, Hogyha nekünk is van egy kapcsolatunk Istennel, vajon mi az a dolog, amiért ezt mi feladjuk, vagy odaadjuk, vagy a háttérbe helyezzük. Mert mindannyiunknak van valamilyen szintű kapcsolata Istennel, talán nem vagyunk olyan szinten oda szentelődve Istennek, hogy semmi mással nem foglalkozunk, amilyen mondjuk Shamsungnak lett volna a dolga. De van egy kapcsolatunk Istennel, és Samson például ezt az egészet eldobta láért. Majd meglátjuk, hogy ez hogy történt. Szóval elvesztette az erejét, amikor feladta a kapcsolatát Istennel. Ez egyébként pont akkor történt, mikor leborotválták a haját. És nem akkor jött vissza az ereje, mikor kinőtt a haja, hanem akkor jött vissza az ereje, amikor ő visszatért Istenhez. Az, hogy elkezdett nőni a haja, az tulajdonképpen az idő múlását jelzi, meg az, hogy ő rájött, hogy ez fontos és visszatért Istenhez, és fohászkodott hozzá, és bűnbánatra tért, és visszatért az ereje is. Nem akarom, hogy ebből túl sok bonyodalom legyen. Miért nem lehet, hogy effektíve a hajában volt az ereje? Lehet. Simán lehet. Lehet, hogy ott volt, csak szerintem nem ez a lényeg, hanem az, hogy mit jelent. És ha leragadunk a hajnál, ahogy leragadtak a hajnál általában, sem sem a kapcsolatban, én azt érzem, hogy akkor ez egy ilyen Sumi reposz szintre alacsonyodik le ez a történet, és valószínűleg ebben azért több van. Igen. Nagyon fontos Samson életében, hogy őt Isten maga választotta ki. Nem az volt, hogy Sámson 16 éves korában úgy döntött, hogy Többet kéne foglalkozni Istennel, és akkor én Istennek oda szentelem az életemet, és mostantól kezdve ezt meg ezt meg ezt nem csinálom. Hanem amikor még meg sem született, akkor Isten azt mondta az anyjának, hogy ez a gyerek, ez, ez nekem születik. És ö, ilyen van. És ez a legnagyobb kegyelem, amikor Isten kinyúl értünk, amikor nem várja meg, hogy mi oda szálljuk magunkat, meg amikor nem várja meg, hogy mi oda fordulunk hozzá, hanem ő utánunk jön amikor, amikor kinyúl felénk, amikor megment olyankor, amikor nem is kérjük. Van egy uh, ismerőse, aki nemrég egy nagy elhatározásra készült, hogy ő valamit megnék az életében, és, uh, és azt álmodta, én nem vagyok ilyen nagy álmos, de ő azt álmodta, hogy Isten azt mondja neki, hogy ezt ne tegye meg, mert... Pont, pont, pont. És akkor felébredt, akkor, uh, akkor rájött, hogy Isten bele. Ő nem kérte Isten tanácsát ebben, ő nem akart sem. Ő elhatározta, hogy valamit csinál, és aztán mondta, hogy Isten azt mondja neki, hogy ne tedd meg, mert valami. És ennek az valaminek éppen volt értelme az ő életébe, és akkor nem tette meg. És most elmesélte nekem, akkor én nem tudtam hova lenni a, a csodálattól, hogy ez tudod, milyen nagy dolog, hogy Isten úgy vette a fáradtságot, és foglalkozott veled. Hogy tudom, hogy ez nem így működik, hogy Isten belemegy az álmunkba, de, de tudod, milyen nagy dolog ez? Hogy Isten a, a nagyon sok ember közül most vette a fáradtságot, és velet foglalkozott. Engem, engem ez lenyűgöz. Ez, ez hatalmas dolog. Megbecsüljük mi magunkat, amikor segítséget kérünk, és Isten segít. Amikor kérünk valamit, és Isten azt megteszi. Ez, ez lenyűgöz minket, mert csak a válunkat, megvonjuk a válunkat, hogy Istennek ez a dolga. Kérünk valamit, ezt ő megadja. Persze örülünk neki, de úgy, ez természetes, pedig. Túrzasztóan nem természetes. Tavaly ősszel volt egy pár nehéz napom, mert egyszer csak a semmiből nagyon megbetegedtem, és nagyon-nagyon és megijedtem, hogy valami komoly bajom lesz. És két napig nagyon-nagyon hogy most mi van velem, és kórházba kellett járni, és a véremet vették állandóan, és nagyon kétesélyes volt, hogy mi van velem, és hát én órákat ültem a kórház folyosón, és olyan, olyan ima életem volt, hogy ez elmondhatatlan. És imádhoztam, és fohászkodtam, és ígérgettem. De mindent. Majd egy perc alatt egyszer csak időt, hogy nyugodjon meg, kedves Sisti, nincs nagy baj, sokáig fog tartani a gyógyulás, így járt, de nincs nagy baj. És megkönnyebbültem, és jaj, de jó, és telefonálgattam, és mindenkinek meséltem, hogy ne izguljanak, értem. És eljöttem, hogy Úristen, de éhes vagyok, és nevettem egy napja, és jaj, és mentem és telefonálgattam megint, és SMS-t, és hú, mit csináljak ma, délután majd egy ilyen két órával később egyszer csak rájöttem, hogy még annyit sem mondtam, hogy Ú Istenem, köszönöm. És ez engem annyira így leforrázott, hogy ne tudjátok meg milyen ígéreteket, meg fogadalmakat tettem ott a kórház folyosor, ha csak még ezt éljem túl, meg most ne legyen semmi bajom, meg most nem tönkre az életünk, és aztán, amikor kilőtt, hogy nincs baj, akkor még a köszönőmök is elfelejtettem megmondani, vagy elmondani. És ez nem, ez nem feltétlenül azért van, mert én egy ennyire ember vagyok, vagy remélem, hogy nem csak azért van, hanem mert ilyenek vagyunk. Hanem, hogy úgy nagyon szeretjük, hogy Isten úgy ott van, és úgy segít nekünk. Ö, pedig ez egyáltalán nem természetes. Egyáltalán nem természetes az, hogy Isten belelép az életünkbe, és, és veszi a fáradtságot, és mondjuk ment minket. Nagyon vicces az, amit olvasunk az igében, hogy amikor a, a, a Sámson szüleinek egyébként megjelent az angyal, és elmondta, hogy mi lesz a gyerekikkel, akkor ők rögtön, főleg a férfi, a férfiak jobban pánikolnak, úgy reagálnak, hogy meg fogunk halni, mert, mert láttuk Isten angyalát. És akkor a feleség elkezd okoskodni, most jó értelemben, hogy Isten nem áldana meg minket, hogy aztán megöljön. Nem. Csak nem akar minket megölni ha már előtte megáldott minket, És ez egy nagyon fontos lecke, ez így van. Isten nem romlás tervez a mi életünkben. Mi miért gondolkodunk így olyan sokszor? Semsonnal sem az volt az eredeti terv, ami lett vele. Az emberiséggel sem az volt az eredeti terv, ami lett vele. Velünk sem mindig az az eredeti terv, ami történik az életünkben. Ha Isten valamire elhív, akkor ő nem szívatni szivat, akar, bocsánat. Ha ő is nem valamire elhív, akkor ő nem, nem rosszat akar neked. Ha belevisz egy helyzetbe, akkor ő nem rosszat akar. Ezt, ezt, ezt nagyon sokszor elfelejtjük. A, még akkor is olyannak tűnik. Nagyon érdekes, hogy Isten e, sámsod felruházza óriási erővel, fog egy szamára elkapcsolt, ezer embert be, fantasztikus történet. Majd rájön, hogy szomjas, és elkezd, nagyon szép rész, elkezd az, hogy ő most meg fog halni. férfiak nagyon tudnak siránkozni, és Isten miért hozta el erre a helyre, ha most úgy is a Jónás ugyan csinálta, a meleg miatt ott elkezdett csinálni, hogy minek hoztál el ideig, már túlélte a cetet meg a mindent az égvilágon, de minek hoztál ide, amikor megha mindjárt meghalok. És én nagyon vagyok arra, hogy Isten elvisz a B-be, majd C-be, majd D-be, majd E-be, majd L-be, és elbe egyszer rájövök, hogy l egyszer csak rájövök, hogy Úr Isten, te nem foglalkozol, mert mindjárt meghalok. És mindent elfelejtünk, ami odáig történt velünk. Miért nem veszünk észre, hogy Isten elkezdett valamit az életünkbe? Miért áldana meg, ha utána meg akar ölni? kérdezi Sámson anyukája, és tök igaza van. Sose felejtsük el, hogy Isten elkezdett valamit az életünkbe, akkor akar valamit, és nem romlást tervez. A 14. részben jön a lejtvenet. Lement Sámson Timnádba, és meglátott egy nő Timnádban a filiszteusok lánya között. És akkor hazament, elbeszélte ezt atyának és anyjának, és azt mondta, egy nőt láttam van a filiszteusok lányai között, most azért vegyétek őt nekem feleségül. Ezt mondta nekiző atja és anyja, hát nincsenek a te atyád fiaidnak és az én egész népemnek lányai között nők, hogy te elmégy, hogy feleséget vegyél a körülmetéletlen filiszteusok közül. És mondta Sámson az ő atyának, őt vegyed nekem, mert csak ő kedves az én szemei előtt. Egyszerű a történet, Sámson kinézi a rossz nőt, és feleségül veszi. És olyan könnyű és szuper ezek az ilyen dolgokról tanítani, ugyanis Isten, mikor bevezette Izraelt az ígéret földjére, akkor adott szabályokat, és az egyik szabály, volt, az az volt, hogy megtiltotta, hogy az ott élőkkel a filiszteusokkal keveredjenek. Magyarul nem lehet velük házasodni, és Cserébe megígérte, hogy majd ezeket ki fogja űzni jól. Ez lett volna Sámson feladata. Erre Sámson beházasodik a filiszteusok közé. Legjobb téma a Bibliaulára, Tök egyszerű, ne, ne csináljatok ilyet, mert ebből csak baj lesz. Ne házasodjatok hitetlenekkel. Egy jó tanító egyszerűen tud lubizkolni az ilyen történetekbe, mert ugye a tanításnak az a lényege, hogy ha rosszat csináltok, akkor abból nagy baj lesz. És a legtöbb predikáció erről szól, és nagyon könnyű ilyenekről tanítani, én szóltam, hogy Berci mondta, amikor előre, előre kell hajolni, és mondani, hogy én szóltam. Tehát, hogy Valamiért a hívő életünk, az leredukálódik erre a szintre, ugye a Biblia is arról szól, hogy ha rosszat csinálsz, abból nagy baj lesz, és Isten íránzza az ügyet. És euh, tanítók is szeretik ezt csinálni, meg mi is szeretjük ezt hallani, ez egy ilyen kisgyerek szint, ovisz szint, és valahogy nem akarunk ebből tovább lépni. Az a furcsa, hogy ez a sztori, ez ennél kicsit bonyolultabb, mert a negyedik verset úgy folytatódik, hogy az ő atya és anyja pedig nem tudták, hogy ez az úrtól van. Hogy ő alkalmatosságot keres a filiszteusok ellen, mert abban az időben még a filiszteusok uralkodtak Izrael fölött. Mi? Hol? Mi? Később azt olvassuk, meg egy másik fordítást, hogy az örökkévaló való akarta így. Az örökkévaló való akarta, hogy Sámson filiszteus nőt vegye el. Ez több mint zavarba ejtő, és teljesen elrontja az én jó kis tanításomat, mert nem térhetek rá a lényegre. Ne csináljátok rosszak, mert nagy baj lesz belőle. És az a durva, hogy van ilyen a Bibliában. Például húsásnak is azt mondta Isten, hogy menjen el, és vegyen el egy prostituáltat. És még célja is volt ezzel a dologgal. És itt is volt, vagy hát lett volna célja azzal, hogy Sámson egy filiszteus nőt vegyen el. Ez indította volna el azt a folyamatot, hogy Sámson kiűzi a filisteusokat. Tehát akkor én azt mondom, kérdezhetitek mosti, hogy, hogy, hogy akkor a hívők mégis házasodhatnak, házasodhatnak hitet lenne. Sőt, paráz, nem sőt, prostituált, a sőt a sőt, azt azt a győrben, hogy a hívők járjanak prostituáltakhoz. Leállítva fel. Ha Isten küld, akkor igen. Hú, ez vékony ég. De ha megnézed a Bibliát, ha Isten arra kér, akkor az első szülött gyermekedet is rááldozhatnád, vagy legalábbis megindulhatsz a nagy késsel, és az is nagyon durva. Ö, és remélem, hogy érzitek ennek a súlyát, hogy, hogy Isten kér valamit tőletek, az ö, annak súlya van. Még akkor is, ha, ha, ha mondjuk őrültségnek hangzik. De ennek igaz a másik oldala is, mert mi nagyon sokszor állítjuk azt, hogy azért teszem ezt, mert Isten tőlem ezt kérte, ha-ha-ha. És így egyre több döntésünkre mondjuk azt, hogy hát azért vettem ezt az autót, mert Isten ezt mondta, meg most azért megyünk ide nyaralni, mert Isten ezt mondta. És Isten ezt mondja, meg azt mondja, meg már mindent Isten mond meg nekünk, de érezzük a súlyát annak, hogy mi az amikor Isten mond, hogy komolyan gondoljuk, hogy ez csak egy frázis. És szerintem nagyon elcsúszik a kereszténység abba, hogy, hogy a hívők ezzel dobálóznak, hogy mindent azért csináljuk az életünkbe. És ma azért sütöttünk csirkét, mert Isten azt mondta, hogy süssünk csirkét. És lehet, hogy így van, én ezzel nem gúnyaulni akarok, csak, csak szerintem, hogy Isten mond valamit, annak jelentősége van, és súlya, és értelme. Mi pedig szeretjük az életünket így feldíszíteni ezzel a nagyon szép frázissal. Szóval, Isten Sámson küldte, hogy vegyen el egy filiszteus nőt, és mi lett a vége? Sámson jó, belebukott. És akkor én mi van, hogy Isten hibázott, vagy nem gondosan választotta ki az embert a feladatra? És itt jön be ez a nagyon fránya, csúnya, szabad akarat, hogy itt van ez a Sámson, aki születésétől fogva Istennek van szentelve, és Isten betartja a saját részét, Sámson meg nem tartja be a saját részét. És ez csak rajtam múlott. És Isten újra és újra kiáll mellette, és megerősíti, szó szerint, meg megvédi, és Sámson újra és újra és újra megcsalja Istent, és erről sokat fog mindjállal hallani, és aztán egyszer csak Isten már nem áll ki mellette. És ez nagyon durva. Istennek volt egy terve Sámsonnal, ez egy elég nagy terv volt, ez egy elég nehéz és rögöt, rögös és kanyargós út, és Sámsonnak ez nem jött össze, nem sikerült, belebukott szó szerint. Állandóan begdegült, ma azt mondjuk, hogy elburult a gyógyszere, fitogtatta az erejét, bosszúr, bosszúra halmozott, ahelyett, hogy Isten tervét hajtotta volna végre. És nőkhöz járt, és állandóan szerelmes volt, és nagyon nem jött össze neki az élet. Ahelyett, hogy azt csinálta volna, amire Isten őt szánta. Mi volt ez? Hogy Izraelt megszabadítsa a filiszteusoktól. Mi lett belőle? Gyilkosság, gyilkosság, hátán paráznaság, totális csőd, semcson egyre mélyebbre süllyed, és a vége pedig egy -e nagyon furcsa, ilyen keserédes happy-end, mert végül Shamsung visszatért Istenhez élete utolsó félnapjában, csak akkor már meg volt vakítva, meg láncra volt verve, meg rabszolga volt, de akkor is visszatért Istenhez, aki pedig újra mellé állt, és a végső hősteptében azt olvassuk, hogy több filiszteus ölt meg, mint előtte, és azt is olvassuk, hogy ezen a napon kezdte megszabadítani Izraelt a filiszteusoktól Isten. Tehát tulajdonképpen elindult a terv, csak ebben most már Sámsonnak is meg kellett halnia, meg elég véres volt az út addig. Ha majd elolvassátok, tényleg bírák 13-14-16, nagyon jó ö, sztori. Látjátok, hogy, hogy az utolsó fejezetbe a filiszteusok összegyűlnek, és Istent ö, gyalázzák, és az ő Istenüket imádják, Dágont, és ott van sámsa ennek a közepén, megvakítva, meg láncraverve, meg meg, leköpfe, meg megalázva, és akkor egyszer csak Istenhez fohászkodik, és azt csinálja, amire született, amire őt Istenen hívta, és akkor hirtelen beindul a nagy terv. Csak ebben már is belehal. Nem fogok végigmenni az egész történetén, tényleg olvassátok el, de az a lényeg, hogy Sámson egy ember volt, mint mi, akiket Isten elhívott valamire, mint minket. Lehet, hogy őt egy nagyobb történelemformáló dologra minket meg kisebbre, de akkor is elhívott minket is. És mi is, mi is emberek vagyunk. És most jönnek Sámsonnak a gyengeségei, mert hogy ember volt. Az volt az ő egyik baja, hogy tisztában volt az elejével. ahol sokszor mi is tisztában vagyunk az ajándékainkkal, meg a tehetségünkkel az ajándéknak van. Tisztában volt Sámson az erejével, és hiú volt. Fitoktatta az erejét. Az esküvő feltett egy találós kérdést a, a, a puszta kezével meg, megölt oroszláról, mert tudta, hogy úgy se találja ki senki. Aztán, amikor a menyasszonya a Filiszteus mennyasszonya, nagyon kedves módon, kiszedte belőle a titkot, és elárulta a többieknek, akkor megsértődött, és úgy állta a szavát, 30 ruhát ígérte a a győzelemén, hogy megölt 30 embert, és lehúzta róluk a ruhákat. Ez nem úgy hangzik, mint Isten terve. Ez, ez nem Isten terve volt, ez Sámsonnak volt a magánakciója. És mégis Sámson az Istentől kapott erejét használta föl ezekhez a húzásaihoz. Miért nem vette Isten vissza az erőt? Miért nem vette vissza az ajándékot? Azért nem, mert ő tart, tett, Sámsonnak, és ő tartotta magát ehhez az élethez, még akkor is, amikor Sámson nem. Nekünk is azt ígéri, hogy velünk lesz, még akkor is, amikor mi hűtlenek vagyunk. A fontos kérdés az, hogy vajon meddig lehet Istennel szórakozni. Vajon meddig lehet őt állandóan elelhagyogatni, amíg egyszer csak Isten már nem is lesz ott velünk. Emiatt az emberölős, ruhaleszedős sztori miatt Sámson elbukta a szonyát, ezen ő kiakadt. Sámson nem annyira jól ítélte meg a nőket. Tehát elárulta ezt, ez a nőt, de ő ezen kiakadt. Ezért ilyen rókákat gyújtott fel, amivel felgyújtott a filiszteusok birtokait. erre Azok megégették a mennyasszonyát, mennyasszonyát, szuper. Erről megölt egy csomót közülük, erre őt megfogták, erő megölt még ezret. Mindez onnan indult, hogy Isten akkor erőt adott neki, hogy szép tudott tépni egy oroszlánt, és ezzel, ezzel elkezdett kérkedni. És utána nem tudta magát visszafogni. Ez nem Isten terve. Isten Sámsont nem erre választotta ki. De Sámson az Istentől kapott erejét és ajándékait használja erre. És Isten nem hagyja magára Sámsont. A gyengeségei ellenére sem. A hibái ellenére sem. És itt a gyengeségről szeretnék egy kicsit beszélni, mert, mert mindannyiunknak van ilyen akilles sarka, vagy ilyen főgyengesége, vagy sok gyengesége. Semsonlag ez egyértelműen a, a szenvedélye volt, a, a haragja, meg a bosszú és leginkább a nők, a szexualitása. Másoknak meg a hazudozás a főgyengesége, meg a lustaság, meg a hűtlenség, meg a harag meg a bosszuszom, meg a becsvágy, meg az alkohol, meg az éles nyelvünk, amit soha nem tudunk visszafogni, meg, meg, meg a hiúság, és fel se fogjuk, hogy mennyire rabszolgái vagyunk bizonyos gyengeségeinknek. És állandóan e, kísértve vagyunk sokfélével, és vannak azok a területek, ahol a leginkább sebeztetőek vagyunk. És ha most, még adnék, ha most adnék egy percet mindenkinek, gondolja a végig ezt, akkor valószínűleg egy perc sem kéne, mert mindenki pontosan tudja, hogy mi az az egy dolog, vagy az a két dolog, amiben a legbénábbak vagyunk, amiben a leginkább elbukunk, ahol a leginkább semezhetőek vagyunk. Ebben ne törődjünk bele, akkor itt extrém védekezzünk. Legyünk résen, álljunk ellen, ne csapjuk be magunkat, hogy most már egyre erősebbek vagyunk. Én nagyon szeretem azt a képet, amit a leállt alkoholisták használnak, akik mondjuk 15 év tisztaság, vagy abszilencia után azt mondják, hogy ő, ő még mindig alkoholista, csak nem iszik. Mondja ezt 15 év után valaki. És ez nekem nagyon-nagyon tetszik, mert itt egy okos emberrel beszélünk. Ő tisztában van a gyengeségével, és pontosan tudja, hogy 15 év után lehet, hogy megengedhetne magának egy pohár valamit, de az is lehet, hogy sokkal mélyebbre süllyedne, mint előtte volt. Ehhez azért kell nagyon sok alázat, meg nagyon sok erő. Uh, és egy-egy ilyen szenvedélyünk, vagy gyengeségünk tönkreteheti az Istennel való kapcsolatunkat. Emiatt feláldozzuk az Istennel való kapcsolatunkat, az egészségünket, a családunkat. És ez még a jobbik eset, amikor tisztában vagyunk ezzel a dolggal, mert vigyázhatunk rá. Hányan vagyunk olyanok, akik... Nem, tehát az emberek nem veszik komolyan a figyelmeztetéseket, az óvásokat rossz felé ebből baj lesz, és akkor ugyanúgyan tudok én magamra vigyázni, meg félreérted a helyzetet, meg eltúlzod, meg ura vagyok a helyzetnek. Tehát ha őszinték vagyunk magunkkal, akkor pontosan tudjuk, hogy mik ezek a gyengeségeink, ahol extrán, extrán támadhatóak vagyunk, ahol legtöbbször tényleg elműkünk. Semsonnak a ha végigolvassátok, a, a hiúság mellett a szex volt az egyik fő e, kísértése. Mm. A többi sem kisebb. A az sem fel nem rosszabb, mint a... mint a...hogy mint a, hihet? Bújasság, vagy nem tudom, Tehát az erre való igény. Mm. E, olyan óvod paráznaságra, ha szeretjük aztán, ú, ez a legrosszabb. De nem, nem, nem, nem. Ugyanolyan, rossz, ugyanolyan romboló, mint az összes többi gyengesége, mint az előbb felsoroltam. És, és tönkretesszük magunkat, és azt hazudjuk magunknak, hogy ellen tudunk állni, ahelyett, hogy okosak lennénk. És jött ez a Delila, és hogyha végigolvassuk Sámson történetét, látjuk, hogy elég sok nő sorakozik majd itt, általában prostituáltak, általában Sámson bajba körült, meg miattuk, becsületes volt, hogy kb. mindegyiket el akarta venni. És mindig bajba került, és a nagy erejével mindig kiválta magát. Azzal a nagy erejével, amit Isten től kapott. És akkor jön ez a Delilla, és Sámson teljesen belezúg. És, és azért gondolom, hogy teljesen belezúgott, mert más magyarázat arra nem lehet, ami ezek után jött. Ugye az volt, hogy ezt a nőt lefizették, hogy szedje ki Sámsonból, hogy mi a nagy erejének a titka. És ez a nő, ez próbálkozott seméne. És szerencsétlen Sámsomnak meg valahogy nem tűnt fel, hogy hülyét csinálnád belőle. És... Euh, Elolgasson? Felolgasson gyorsan. Hát os És mondta a Delila mondd meg nekem, miben van a te nagy erőd, és mire kellene téged megkötni, hogy megkínozhassanak téged. A, már a kérdésnél fel kellett volna téged. Mi, mire gondolsz, drágám? És neki sámson, ez is egy jó csávú, ha megkötöznek hétnyes guzsza, melyek még nem száradtak, meg, akkor elgyengülök, és olyan leszek, mint más ember." Az milyen jó kapcsolatuk volt ezeknek? Akkor hoztak nekik a filiszteusok fejedelmei hétnyes gúst, amely még nem volt szervez, és megkötözte itt azzal, a lesben állók pedig ott vártak a hálókamrában, és mondta neki Delila, rajta a filiszteusok sámson, és az felugrott, és elszakoztotta a gúzsokat, amik elszakadtak, mint a csepüfoná, a tűzéri őket, és nem tudódott ki, miben volt az őrdeje. Legjobb. És mondta Delila sámsonnak, Íme rászettél, és hazugságot szóltál nekem, úgyhogy most mondd meg igazán, hogy mivel lehet téged megkötözni. És azért, hogy párosában rúgta volna ki ezt a nőt, hogy hülye vagy, hát fel akartál adni. Hát azt mondja, hát na jó, akkor mondok más, ha erősen megkötöznek úgy kötelekkel, mert még semmi dolgot nem végeztek, akkor elgyengülök, és olyan leszek, mint más ember. És akkor vett Delila új köteleket, és megkötözte velük őt, és mondta neki, Sámson, itt vannak a filiszteusok, mert ott leselkedtek utána a hálókamrában, de ő letépte azokat karérról, mint a fonalat. És mondta Delila Sámsonnak, a nőkjel, meddig fogsz még rászedni engem és hazudni nekem? Mondd már meg egyszer, hogy mivel kötözhetnének meg. Sámson, mit csinál? Megint mond valamit. Persze nem igazad. És ő pedig mondta, hogy ha a a hajamnak két fonatékját, nyüstfonállal, már bocsánat, és akkor összefonja, és akkor megint rákiabál, és ő megint felugrik, és Delila teljesen kiakad, és azt mondja, hogy miképpen mondhatod nekem, hogy szeretlek téged, ha szíved nincs is én velem. Imbár három ízben szedtél rá engem, és nem mondtad meg, hogy miben van a -e te nagy erőd. Normális ez a Sámson. És ez fontos lesz, és örülök, hogy minket szoktok, mert mi ugyanilyen bének vagyunk a bűnőnkkel. És mikor aztán ő minden nap zaklatta a szavaival, és gyötörte őt, Sámsonnak halálosan belefáradt a lelke. És kitárt előtte egész szívét, és mondta neki, borotva nem volt soha az én fejemen, mert Istennek szentelt vagyok anyám méhétől mély, fogva, és ha megmirattatom, eltávozik tőlem az én erőm, és megerőtlenedem, és olyan leszek, mint akármelyik ember. És ugye, ismerjük a sztorit, a Sámson elalszik a ölében, jól leborotolják a fejét, megint rákiabálnak. Sámson ébredj föl, felébe aaaah, de... az nincs erője. Újra és újra megbízott Delilahba, de miért? És tényleg kuncoktok, normális ez? A gyerekém azt mondanák a lárkulárugrának, normális. <súlás> de, de <mondjuk. tos> Tehát, hogy ennyire nem lehet hülye. De mi is ezt csináljuk? Állandóan odaadjuk magunkat a bűnnek, ami tönkre tesz minket, és megemész minket, és tudjuk, és mégis maradunk, és csináljuk tovább. És vannak olyan pillanatok, ezt szoktam gondolni, amikor minden akkor va, minden lelki gondozás, meg keresztény pszichológia, meg pásztori tanácskérés, meg könyörgés felesleges, mert néha csak fel kéne állni, és odén menni. Mondom ezt én magamnak is. E, és mondom ezt úgy, hogy Száz helyzetben ezt én sem tudom megtenni, de így kellene tennünk. És, és tök jó lenne, ha néha becsületesek meg őszinték lennénk magunkkal, és ne a kiutat keresnénk, hanem bevallanánk, hogy igazából nem akarunk kiutatni. És igazából benne akarunk maradni a bűnben. És könyörjünk Istennek, hogy szabadítson meg, de igazából nem akarjuk, hogy megszabadítson minket. És amikor olvasgattam Sámsorról, akkor találtam egy egészen elképesztően jó bekezdést egy Dr. Jó Sándor nevezetű úriembertől, aki csedik elődje volt a Református Egyházban, és olyan szépen írt, hogy, hogy, hogy nem is továbbadni akarom, hanem felolvasni nektek, mert fantasztikus. Azt írt a Dr. Jó Sándor, hogy soha nem felejtem el annak az öreg német parasztnak az imádságát, akit egyszer így hallottam könyörögni. Uram, ha kedvem van valami bűnre, ne engedd, hogy alkalmam legyen hozzá. És hogyha alkalman van rá, akkor ne enged hogy kedven legyen rá. Az is nagyon jellemző, mondja dr. Jó Sándor, amit itt a krónikás Deliláról mond. Mikor aztán őt minden nap zaklatta a és gyötörte őt, halálosan belefáradta a lelke. És ez a bűnnek a tulajdonsága, hogy zaklatja, gyötli az embert úgy, hogy halálosan belefárad a lelke. És a csodálatos az, hogy mégsem rázza le magáról az ember, és mégsem akar elmenekülni, és nem fut el tőle. Mert ez az aklatás fáj is, meg azért jó is. Mert ez a gyötrés szép is, meg csúnya is. Mert ez az aklatás, és, és ezt a gyötrés szereti is, meg utálja is ez az ember. És szerintem soha egy, egy református, száz izé, éve ilyen gyönyörűen még nem írta le, szerintem a kísértés. És a, és a bűnnek a természetét. Mert mi állandóan itt nagy izé, karddal harcolunk a bűn előtt, pedig igazából nem. És igazából szeretjük, hogy jön, és néha nem akarjuk a nagy kardunkkal levágni a csúnya bűnt. Bárcsak Sámson ott hagyta volna Delillát. De nem. És igazából halálosan belefáradt a kísértésbe, feladta, ugye elmondom neki. És ezt csináljuk mi is. Ellenállunk. Persze, hogy ellenállunk. Hát az a dolgunk. jó Jóhívők vagyunk és ellenállunk egy darabig, vagy két darabig, vagy három darabig, de ha nem megyünk el onnan, ahogy Sámson sem ment el Delilától, akkor ez le fog győzni. És bárcsak Sámson ott hagyta volna délilát. Ahogy például József tette, ő, ő, ő elszaladt húhar nélkül, hülyét csinált magából, de megmenekült. Bárcsak mi is ezt csinálnánk. E flörtölünk a bűnnel, azt írtam a hogy becsapjuk magunkat. Ahelyett, hogy felállnánk és elmennénk, flörtölgetünk, mert a jó, nem akarunk semmi rosszat, de pont annyit csinálunk, hogy még ott maradjuk, és nem hiszük el, hogy a végén legyőz minket a bűn. És a legszomorúbb az, hogy amikor Sámson felébredt, és a haja már le volt vágva, és le akarta csapni a filiszterusokat, mert mindig azt szokta ilyenkor, akkor azt írja az ige, hogy mert még nem tudta, hogy az Úr eltávozott tőle. Olyan mélyre merült a bűnbe, hogy már fel sem hogy Isten elhagyta. És szerintem ez dermesztő. Ez horror. Ez ez Ezt olvasni, hogy Sámson, Isten kiválasztott hőse, nek nem tűnt fel, hogy Isten elegánsan hátra lépett. És ez a le bűnöknek a következménye. Hogy megszokjuk őket, meg megtűrjük őket, és ez életveszélyes. És, és játszunk velük, és tudatosan megyünk velük bele. És, és ugye állandóan kísértésbe találjuk magunkat, és ugye Isten megszabadít, ha kérjük. És az 1 Korintus 10-13-ban az van, hogy emberi erőt meghaladó kísértés még nem értiteket Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni. Sőt, a kísértése együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok ezt viselni. És annyira szeretjük ezt az igeverset, mert ez azt jelenti, hogy hát ott vagyunk a nagy kísértésben, akkor majd imádkozunk, és Isten megszabadít minket. De mi van akkor, amikor mi sétálunk bele egy kísértésbe, mi merjünk bele nyakig a bűnbe, majd azt mondjuk ott, hogy Isten segíts! Ez szó szerint Isten kísértés. Belemászunk a bűnbe, és majd azt mondjuk, hogy Segíts nekünk! És tudjátok Mi Isten segít! E... Pont, pont, pont. Mennyivel több győzelmünk lenne, a tisztában lennénk a gyengeségeinkkel, és nem mennénk olyan helyzetekbe, ahol támadhatóak vagyok. Tehát ez olyan elcsépált, de hogyha, valakinek, a, a, a, hogyha valaki alkoholista, az nem menjen ilyen és látogatásokba, mert az, az nem segít. Ha valakinek a szexualitás, a kísértés, az nem menjen a a prostituáltak felé szolgáló misszió. Ez nagyon szép szolgálat, de nem biztos, hogy neki való. Ne legyünk hülyék, ne csapjuk be magunkat. Nem tudta, hogy az Úr eltávozott tőle. Dermesztő mondat, és egy kicsit meg is éjsz, hogy ilyen van, hogy Isten elhagyhat minket. És ez nagyon kemény, de amúgy szerintem van. És, és az a vicc, hogy hogy, hogy én nagyon hiszek abban, meg amikor ezt a sorozatot csináltak a Golgothában, akkor ez volt a motto, hogy hiszen nem lehetünk olyan mélyen, hogy Isten elhagyna. Ezzel, ezzel hirdették ezt a sorozatot, akkor ez hogy illik bele? Én azt gondolom, hogy Isten igenis egy ponton hátralép, és magunkra hagy minket a bűnben. És ez szó szerint egy irgalmatlan állapot, hogy nincs ott az ő kegyelmével. És, és egy jó hívő, vagy, vagy, a, vagy a gyáva hívő, vagy a riad hívő, ilyenkor észnél elkezd Isten szózkodni, hogy Úr Isten itt vagyok, egy kísértés egy közepében, meg a nagy, a nagy bajban Isten segíts, és nem biztos, hogy bármi is történik egyszer csak. És sem rögtön tudta egy baj van, és azonnal hívta Istent, ez, ez a dolgunk és nem történt semmi. És megvakították, és börtönbe vetették, és kényszer munkára ítélték. És akkor hol volt Isten? És az a vicc, hogy Isten ott volt. Szerintem ott volt vele a cellába. Ott volt a képletesen a, a fejbőrében, a hajhagymáiban, mert aztán a haja elkezdett kinőni. Ez egy szép lassú folyamat. Mondjatok, lassabb folyamatot a haj növésénél. Lassú, de biztos és folyamatos. És elkezdett lassan nőni a haja és Sámson lassan a börtönben megvakítva, elgondolkodva újra odafordult Istenhez és isten ott volt, és, és egymásra találtak. De miért nem azonnal? Hát, hát, a, hát a tékozló fiúnál is azt olvassuk, hogy ő ugye hazamegy, és akkor az apja így eléront, és akkor egy pillanat alatt minden jó. És engem annyira vigasztál mindig ez a történet, hogy hát, hogy nagyon elrontod az életedet, mint a tékozló fiú, de hazamész, akkor nem, hogy befogadnak, de az atya elé szalad. És ezzel szoktuk magunkat úgy hergelni, hogy milyen jó hívőnek lenni. Ez így is van, csak csak nem mindegy az előzmény. És Sámson egy ilyen sokszorosan visszaeső cságó volt, és Isten számtalanszor mellé állt, és számtalanszor megerősítette, és Sámson számtalanszor elhagyta Isten, és számtalanszor megcsalta őt, és Istennek véges a kegyelme? Nem. Csak szerintem olyan nagy az ő kegyelme, hogy nem hagy végtelenül a bűneidben. És néha hátralép, és azt mondja, hogy akkor most tessék anyát, vagy egy meg, amit főztél. És ez is az ő kegyelme. hogy na, tudod mit? Akkor most meg, tanul, meg úgy tűnik, hogy az rajtad nem segít, hogy én állandóan megmentelek. És Sámson is a nyomorúságában visszatalált Istenhez. És amikor megvakult, és szó szerint már nem látta délülát, akkor meglátta Istent. Mert a szenvedélyei, a nők, meg a saját ereje, az már nem takarták el a szemét. És ha így nézzük, akkor Istennek az volt a jóság, hogy Sámson meglakították, meg hogy megbillincselték, meg hogy börtönbe vetették. És ez, ez nagyon ijesztő lecke, és én erre mindig azt mondom, hogy én, én szeretnék jó tanuló lenni. Én szeretnék első szóra érteni Isten szavából, és én szeretnék gyorsan tanulni, és fájdalommentesen. És Sámson pedig nem volt jó tanuló, és 10 x 20 szer megcsalta Istent, és akkor Isten azt mondta, hogy jobb. Akkor most meg, amit főztél. Majd amikor Sámson megette, és ott volt megalakítva, akkor Isten megint ott volt. De meg akarjuk ezt várni? Ki akarjuk ezt próbálni? Ki akarjuk ezt provokálni? Szerintem az, hogy Isten magunkra hagy minket, az hála Istennek nagyon sokára jön el egy ember életével. Én ebben viszont. Isten Isten hogy megbocsátó és kegyelmes, hanem nagyon-nagyon-nagyon nagyon megbocsátó és nagyon-nagyon kegyelmes és szerintem sokszor is, és visszatérő jelleggel kell visszajelni Isten kegyelmével. Éppen ahogy mi tesszük. Nekem ez a bajom. Éppen ezt csináljuk mi is napról napra, állandóan. Állandóan ezt csináljuk. És ha nem kezdünk el agurni, hogy vajon mi mikor feszítjük túl a húrt, akkor nagyon nagy bajban vagyunk. Úgyhogy én sámcsonnal saját magamat szoktam ijeszgetni hogy milyen sokat kapott, és mennyire elpazarolta, és természetesen a végén ott van Isten és ő soha senkit nem hagy magára, de bizony hátralép. És én ezt nem akarom kipróbálni. Úgyhogy, úgyhogy meg kell térnünk. És meg kell térnetek. És le kell állnunk, és abba kell hagynunk, és odébb kell sétálnunk, és nem szabad flörtölnünk a bűnnel, mert most még talán tart Isten kegyelme, de nem biztos, hogy próbálok eltenni őt végtelenül. És Sámson túltolta és óriási árat fizetett érte. És Isten nem hagy magunkra véglegesen, és visszatér hozzánk, de mekkora árat kell ezért fizetni. Sámson megvakult, oda lett az ereje, a legendája, a küldetése, majd meghalt, hogy befejezhesse, hogy elkezdett. Én baromira nem ezt az utat képzelem el magamnak. Úgyhogy válasszuk a könnyebbi utat, és, és, és térjünk meg könnyen. Én annyira tisztelem azokat az embereket, és én is ilyen szeretnék lenni, akik, akik értenek a szóból. Nem tudom nem elmondani, amikor azt mondjuk, hogy térjük meg könnyen az egyik jó barátunk megtérését, aki még a korunkban csináltunk egy házi csoportot, és eljött ez a leányzó, és körbeültünk, és a házi csoportot azt mondtuk, hogy hát ez egy házi csoport, és akkor mi most imádkozni fogunk. És akkor ugye elkezdtünk imádkozni, és ott jut ez a hitetlen lány, és mire odaért az ima hozzá, akkor imádkozott és megtért. A nyitó imán. És azt mondta, hogy ő, ő nem akar bűnösen élni, és Isten őt fogadja magát, és néztük, hogy még nem is, el se a házi csoportot. Szóval amikor azt mondom, hogy tényleg könnyen inkább erre gondolok. Szóval, hogy bárcsak ilyen puha lenne a szívünk, hogy ne, ne kelljen már Istennek a nehezebbik útra terelni minket. És Sámson élettével kapcsolatban, és ezzel be is fejezem, nem lehet nem megemlíteni azt az ige verset, mert nekem mindig problémám volt, de annyira igaz, és ez a Sámuel könyvében van, majd sokat idézgetik, hogy jobb az engedelmesség, mint az áldozat. És ö, én, ö, én ezt sosem értettem. Az áldozatnál mi a jobb? Amikor úgy mindent odaadsz. És, olyan... és Isten meg, én úgy érzem, hogy azt mondja, hogy nem, nem, nem, nem, nem, nem kell az áldozat. Csak legyél engedelmes. Nekem a, a pici dolgok is elegek, ha bűséges vagy. Sámson a végén az életet áldoztál, az életét áldoztál, ezt könnyebben is meghozhatta volna. És, és, és most mióta ismerem, így Sámson történt, azt gondolom, hogy ez erről hogy jobb az engedelmesség, mint aztán a nagy áldozat. Könnyebb. Fájdalommentesebb. Isten nem romlást tervez, hanem jót akar ad nekünk, mi meg Szóval ne csapjuk be magunkat, ne flörtöljünk a bűnnel, Vegyünk példát Józsefről, aki elrohant, és neki ez a lett. Hát ezt hanulhatjuk sámsomtól. Hívántkozzunk! Menj etyen, köszönjük neked, hogy, hogy te tanítasz minket. Köszönjük, hogy hogy, hogy tulajdonképpen végtelen a Te kegyelmed, és, és állandóan újra és újra és újra megmertes minket, de annyira kegyelmes vagy, hogy még arra is képes vagy, hogy, hogy hagysz minket fülni egy kicsit a levünkbe. De kérlek, Atyám, hogy adj nekünk bölcsességet és erőt, és Igen. Ne, ne, ne, legyünk, ne legyünk buták, bácsak, sokkal jobban ragaszkodnánk hozzád. Te, te hűséges vagy, és kegyelmes vagy, és megbocsátó, Atyánk, szeretnénk ezt hálás szívvel megköszönni, és, és, és tiszteletben tartani. Atyánk, kérlek segíts nekünk, hogy, hogy ne, ne szeressük a bűnt, ne flörtöljünk vele, ragaszkodjunk inkább hozzád. Atyánk, rád van szükségünk, és, és, és Isten merts, hogy, hogy elérjük azt a pillanatot, mikor Te hátra lévsz. Atyánk, köszönjük azt a rengeteget, azt a rengeteget, amikor Te a, a, a hűtlenségünk ellenére jöttél, és felkaroltál minket, és, és, és, és bocsánatot kérünk érte, és, és szeretnénk minél jobban ragaszkodni hozzá. És köszönjük, hogy tanítasz minket, köszönjük, hogy figyelmeztetsz minket, köszönöm, hogy figyelmeztetsz engem. Atyám, hálásak vagyunk a Te, a te végtelen kegyelmedért. Amen. Nem tudom, hogy nálatok mi a szokás a végén, azt tudom, hogy van siker.